Jajamensan, jag hoppas att du kan ta emot sändningen klart och tydligt här borta från mars Men jag är här i alla fall och jag ska försöka rapportera om vad som händer och sker borta i, i min del av världen Ja eller på din värld åtminstone, välkommen hit Det är alltid ett nöje att ha långväga besök även om det bara är i radiovågorna Hur är vädret på mars så här oss? Ja, det är väl kallt som vanligt men snön lyser ju med sin frånvaro här skulle jag vilja säga jag har väl aldrig snöat här och ja det är inte utan att man saknade så här år så man gärna blickar tillbaka och Vänder blicken mot, mot jorden om nätterna och drömmer sig bort till de vita vidderna och allt härligt som hör julen till och ljus och tomte och allt möjligt, oh, det skulle jag vilja ha här just nu. Vet du vad, ljusen, tomten och allt mys, det, det är jag glad för, det får vi gärna behålla. Men när det gäller snön, vet du vad, den kan vi skicka till Mars när som helst. Hade vi klarat oss utan en massa snö, en massa is, en massa plogande, en massa saltande och allt möjligt annat. Vet du vad, jag hade inte saknat det där jättemycket. Åh, oh, men Danny, det är ju magiskt det där med snön och... Allting får en helt annan ton, det blir så ljust och vackert och fint. Den gråaste skitfasaden blir glittrande och ja, magisk helt enkelt där. Och man känner krasandet under fötterna när man går och ah, den här lite... Mm, Färliga kylan som kommer ah, det, är, det är det. är så fint Nej, Jag, jag, jag har svårt att vara utan, utan Min snö Så jag vet inte vad jag har här att göra Egentligen jag, jag har nog gjort helt fel karriärsval Nu tror jag Ja att vara utbytespoddare på mars Var kanske inte det smartaste valet Men mm. hej du, du gjorde det som lät mest spännande Jag klandrar dig inte Och när det gäller snön Vet du vad jag håller med om att det är väldigt vackert när det har fallit helt ny snö och när man tittar ut genom fönstret att hela världen ser ut som ett ja som ett vykort eller en målning med fantastiska färger och en fantastisk atmosfär. Problemet är bara att den där snön den förvandlas ganska fort till någonting som mer ut som kaffelatte på gatorna. Det är kladdigt och det är smutsigt och det är förorenat och det blir halt och bussförseningar, problem i biltrafiken, folk som halkar och slår sig. Vet du vad? När det gäller det praktiska så har jag mer cyniskt att säga om snö än någonting annat. Men, men visuellt, absolut. Det kan vara helt bedårande vackert. Men då, då ska man nog inte bo mitt i en stor stad Nej, och speciellt inte på Sydsvenska rivieran där du huserar, tror jag. Där, där är det ju en viss speciell sorts vinter som, som gäller. Där snön, ja, den, den kan man se... Eh, falla och sen så bara blir det till eh, brun geggamoja mm. två sekunder senare och det bara är slask och plötsligt började regna mitt i alltihopa och allt smälter bort <laughs> så fryser det på och så blir det isgata överallt och nej det, det kan jag leva utan faktiskt det där det, det är inget vidare men där man har en ordentlig vinter i den de riktiga delarna av landet skulle jag nästan vilja säga. Där, där det finns ordentliga årstider. Där, där är det något annat djur själlan, där är Där är det riktig vinter och där kan man inte annat än att, än att njuta av den vintriga härligheten. Ja och förmodligen är allt anpassat för att det kommer snö varje år också för det är nästan en chock för det skånska folket att oj vad är det här som kommer från himlen? det här har vi aldrig sett förut. Ingenting fungerar som det ska så fort det börjar snöa. Tågtrafik ställs in, bussar kör omkull och jag vet inte annat. Det, det brukar vara kaos så fort det, det börjar att bli eh, lite kladdigt på vägarna här så ja... Jag, jag har utvecklat en cynisk attityd, jag är fullt medveten om det. Därför så flyr jag hellre in i filmens värld där, där snön får den här rätta atmosfären och där man inte behöver känna av minusgraderna. Även om jag är tveksam på om skådespelarna i dagens film har känt några minusgrader för jag, jag misstänker att allt här är studio för till och med det som, som ska vara verkligt ser extremt fejkat ut. Ja det får man verkligen säga och jag som har lite erfarenhet nu jag kan ju eh, kommentera en del av eh, ja, vad ska man säga miljöerna som vi får besöka här också. För det, det ser absolut inte ut som eh, på min nuvarande planet här. Eh, där har de tagit sig vissa konstnärliga friheter för eh, Mars runt omkring mig den ser inte lika kartongaktig som eh, den gör i den här filmen. Samtidigt så finns det väldigt mycket skam här som jag inte kan låta bli att slås av. Så det är, en, det är en väldigt udda upplevelse vi har haft i den här veckan. Och vi satt och diskuterade innan det var dags att börja spela in det här. Är det här en skitfilm eller är det inte en skitfilm? Och, och det är fortfarande en fråga vi inte riktigt kan sätta fingret på. Nej, det, det är lite så här eget på det viset. För... Ja det är, en, det är en billig film och den ser väldigt billig ut men ja, frågan är om eh, man verkligen kan kalla det här för, för en skitfilm. Det, det är svårt alltså. Det, det finns absolut eh, saker att klaga på här men det, det känns ändå så... Så harmlöst ut på något vis, Man, jag kan inte bli, bli förnärmad riktigt av, av den här upplevelsen och tycka att oh, hela friden tänker ni på här utan det, det är ändå så att säga, aha, det, ni kunde inte göra det bättre än så men ja, det, det ser ändå lite gulligt ut, ja, vad, vad goa ni är allihopa. Jo, men en del av det kommer ju så här, av vad man har riktat den här filmen till. För det är ju trots allt en barnfilm det här. Och mm. därför så lägger man ner mycket tid på att försöka göra det charmigt och mysigt på ett sätt som, som hör barnfilm till- men sen lider den också av de här sjukdomarna som barnfilm särskilt äldre barnfilm då gärna lider av. och det är att man, man tar inte vissa saker på allvar just därför att publiken är ja, det är småttingar, de bryr sig väl inte, vi kan tumma lite på kvaliteten både här och där utan att det blir något större och jag misstänker att det är, det är mycket utav det där tänket som har lett till att den här filmen har ett extremt dåligt rykte och det var väl lite därför som vi var nyfikna på att faktiskt sätta oss ner och titta på den. Dessutom så är det ju en film som hör en väldigt speciell tid till och eftersom att vi närmar oss julen med stormsteg så kändes det som att varför inte ha lite kul, varför inte få skratta lite, varför inte ta oss an en film som, som verkligen känns helt fel och samtidigt helt rätt. Mm, eller hur? Ja, vad kan passa bättre? Vi har ju gått igenom en massa andra julfilmer under tidigare avsnitt och Ja det var väl dags att ta oss en titt på vad som kanske döljer sig bortom det, det allra mest självklara i, i filmväg och så dök då den här filmen upp och ja man har hört talas om den men inte riktigt vågat ta sig an den tidigare så ja, jag var ändå lite nyfiken och tänkte ja vad är det här för elände vad, vad ska man behöva utstå i julens namn den här gången. Men ja, ja, utan att avslöja allt för mycket så blir man ändå lite positivt överraskad. Eller vad ska man säga, det, det var åtminstone inte lika hemskt som man hade befarat att det skulle vara. Inte lika hemskt men inte särskilt bra heller. Den hamnar i en väldigt speciell gråzon som vi ska spendera ett helt avsnitt till att försöka bena ut här. Och innan vi säger någonting mer så är det väl hög tid att avslöja. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Santa Claus Conquers the Martians från 1964 i regi av Nicholas Webster och med manus av Glenville Merrith. Och det tog ju inte lång tid innan den här filmen började bli lite ökänd och den försvann mer eller mindre från tv-rutorna borta i USA därför att den... Den blev ju sågad vid fotknölarna, den blev ju inte omtyckt och den hamnade ju på den här högen av film som ja, amerikanerna är lite, lite pinade över, lite det här att oh, vad är det vi har gjort egentligen, vad är det här för trams, nej vi, vi, vi lägger den på hög här och låtsas att den inte finns. Men sen fick den en liten så kallad revival på 90-talet när eh, det välkända programmet Mystery Science Theater 3000 tog upp den och tittade på den. Och för de som aldrig har hört talat om Mystery Science Theater så, så är det ett program där de tittar på film och sitter och riffar. Och riffar betyder mer eller mindre att sitta och ha spydiga kommentarer medan filmen rullar. Och jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att Mystery Science Theater kan vara riktigt charmigt och riktigt roligt att titta på. Men det beror lite på vilken film de tittar på, för vissa lämpar sig mer att göra åt än vad andra gör. Och det kan bli väldigt segt och kommentarerna kan bli ganska blasé, men när det verkligen funkar... Då funkade riktigt bra och Santa Claus Conquers The Martians blev ju en sån här riktig fullträff när det gällde deras program och den kom ju tillbaka i folks medvetanden och har ju blivit en sån här skitfilm som man gärna tittar på till julen bara därför att den är så... Den är så fruktansvärt bizarr egentligen och eftersom att vi visste om att den varit med där och eftersom vi vet om att många tittar på den av ironiska skäl runt den här tiden så tyckte vi att varför inte ge den en chans? Ja det förtjänar den väl ändå. Det är en, när så många människor ändå har tagit den till sitt hjärta samtidigt som många andra har totalt massakrerat den här i, i omdömesväg så... Ja, det, det, det måste ju ändå vara någonting med den här filmen som berör i alla fall på ett eller annat sätt. Så ja, det, det kan ju bara vara, vara skoj. Och julfilmer görs inte så väldigt många ändå. Så eh, det, det kan vara läge att försöka få igång julstämningen lite grann nu här. Med, med, med att skratta lite grann och eh, kanske till och med lyckas bli lite grann berörd av det som sker. Vem vet. Det, det är mycket man presenteras för i Santa Claus Conquers The Martian. Eller ja mycket är väl kanske att ta i. Vi presenteras för, för någonting i Santa Claus Conquers The Martian. Man får lite eh, lite jultema. Man får lite eh, lite science fiction med på köpet här också. Det, det är ju en blandning som Ja, jag tror inte. Jag har. jag har sett förut det här med, med tomten i, i rymden på främmande planeter. Det, det, det, det låter väldigt märkligt och det är väldigt märkligt också. Det är två genrer som, som skaver väldigt illa mot varandra tycker jag. Och ja, den här filmen är väl inget undantag för det, det är svårt att, att bena ut varför den här filmen är, är berättigad i, i första taget tror jag. Ja, jag kan ju inte säga annat än att jag håller med dig, för det, det ska vara rejält här. Samtidigt finns det ingen ordentlig anledning till varför det ska vara så. De här två sen borde ju gå att sätta samman, men allt handlar ju om hur man gör det. Och om jag ska vara helt ärlig redan nu så kan jag säga att de, de har ju åtminstone försökt att vara lite originella. De har ju försökt göra någonting här som ingen annan har gjort tidigare. Och till viss del så så vill jag ändå påstå att de lyckas här, de lyckas förena saker och ting. Men samtidigt så är det en, en väldigt bizarr blandning och de lyckas inte bena ut begreppen ordentligt. Och med tanke på att det finns en hel del dödtid i den här filmen där man hade kunnat ja, passa på att fylla i alla hålen och logiska luckor och liknande... Då, då är man mer intresserad av att någon sitter och ropar ut nummer och följer ner landningsbenen och massa sådant annat som, som inte är så intressant egentligen. Men de kände att ja, men vi, vill, vi vill verkligen visa att de sitter och flyger den här raketen även om, om ord och bild inte riktigt stämmer överens. För när de fäller ut landningsbenen så är de fortfarande mitt ute i rymden. Men jag, jag vet inte, vad vet jag, jag har aldrig flugit ett, ett marsianskt rymdskepp förut. Man måste kanske vara ute i god tid. Ja det tar lite tid att fälla ut de där rackarna tydligen där så att man får verkligen börja. Det kanske är någon som bara sitter med en vev och, och vevar ut landningställningen. Det verkligen inte vara den mest avancerade rymdskeppen i världen. Och vi befinner oss ju trots allt på 60-talet och saker och ting var kanske inte så eh, utvecklat ens på mars vid den tiden. Så eh, det, det kanske har sina förklaringar. Men ja det, det finns mycket dödtid här det är inte ofta som man sitter och önskar åh, kan de inte ta och, och lägga in åtminstone ett musikalnummer ett musikmontage <laughs> vad som helst för att leva upp det lite grann. men i den här filmen känns det verkligen så att man vill ha lite, lite distraktion, någonting med lite fart och fläng för att riktigt ja, få fart i, i, i filmen igen för att bara sitta i det här makabra kontrollrummet på, på rymdskeppet och se folk fippla med eh, radan som eh, bara en låda där det står radarlåda på <laughs> <laughs> det, det är inte så väldigt intressant egentligen så jag, jag hade ju faktiskt varit, varit riktigt glad, även om jag aldrig är det annars, om de hade slängt in en, en litet musikalnummer där folk började sjunga mitt i alltihopa och eh, försökt hitta på någon ny julmelodi eller vad som helst. Hur tappligt det än hade varit, vilket det säkert hade varit om de väl hade försökt i den här filmen, så hade det varit betydligt bättre än, än det vi, vi utsätts för i den egentliga filmen här. Ja det hade kunnat vara ganska kul faktiskt Helt plötsligt börjar tomten sjunga Och marsianerna vet inte riktigt vad det är som händer oh, Därför att oh de är inte bekanta med begreppet musikal, så det hade kunnat bli väldigt kul på många olika sätt om man hade lekt med det, men nej de är redan ute på tunn is och de, de provar redan så mycket skumt här att de tänkte väl att vi, vi får försöka hålla igen på galenskaperna, hur, hur illa det är en låt låter med tanke på det, vi kommer att ta upp i det här avsnittet, men, men de hade åtminstone någon form av broms någonstans som, som tog i, och eh, tur är väl det, för den här hade kunnat flika ut ännu mer och den, den är redan ganska utflippad på många sätt och vis, men samtidigt jag drabbades av väldigt mycket skärmkänslor när jag tittade på den här. Mm. Det kan vara tidsåldern det här kommer ifrån, för film från 60-talet har. Väldigt mycket skärm i mitt tycke. Man, man experimenterade med en hel del men filmmediet var fortfarande ganska så, så statiskt i det de gjorde. De hade inte riktigt tekniken att göra de här riktigt galna grejerna som vi kunde göra på 80-talet eller på 90-talet. Det, det var fortfarande så mycket som stod och väntade i färstund på att få bli introducerat och... Ja, det här är väl inte en av de där filmerna som har haft störst budget eller haft mest prioritet i produktionen. Så de har tagit vad de har kunnat och det de har fått det har de använt till fullo på alla sätt och vis. Sen kan man alltid diskutera slutresultatet och om vi ska se på manuset här så... Vet du vad? Det finns ett par riktigt legitima delar av den här historien som jag faktiskt uppskattar. De försöker lägga upp kulturen på Mars. De försöker förklara varför vissa saker är, si, varför vissa saker är så och hur ett par andra saker fungerar. Samtidigt som de verkar glömma bort att de, de måste gå hela vägen runt och förklara allting. Men de är, de är noggranna med vissa saker och andra är, är dessvärre väldigt, väldigt avsaknade. Ja, det, det är väl sant. De försöker ju etablera en, en kultur på Mars. Det är sant. Men den kulturen den är ju misstänkt lik eh, kulturen på jorden. Eh, måste jag ju säga i, i Amerika. Mm. För de har ju precis samma mat och eh, ingredienser. Allt som de pratar om det är saker som, som vi känner till. Och som jag vet inte om, om vi har influerat dem eller tvärtom. Men eh, det är ju... Eh, matkultur som är den traditionella amerikanska punktslut och eh, sedan sitter ju eh, ungarna hela tiden och kollar på, på jordprogrammen där också så att jag vet inte hur mycket av den egentliga marsianska kulturen vi blir presenterad för eh, för det, det får inte vara för annorlunda man ska kunna känna igen sig Även på mars. Annars hade det varit allt för skumt och, och skrämt tittarna tror jag de verkar tänka här. De verkar inte gå så långt med, med kostymeringen heller på, på marsianerna utan det ska vara människor med antenner. Punkt. Det är mer än, längre bort än så vågar vi inte. Vi kan inte sätta på ett extra öga eller lägga på en mask eller hitta på någonting. Utan de ska bara ha lite skit i sotfärg i ansiktet och så är de marsianer. Eh, där får det räcka. Så eh, de gör ju vissa eh, trevande försök att hitta på någonting för att eh, etablera eh, att det här är ett lite annorlunda ställe. Men, men samtidigt så, så fegar de ur och varken vill eller kan presentera mer av eh, marsianerna än, än vad de faktiskt gör. Så eh, det blir ju aldrig riktigt fråga om någon, någon kulturkrock när eh, människor från eh, jorden och eh, marsianerna möts. De, ja, de, de smälter samman ganska så rejält. De förstår varandra och de eh, tänker och resonerar på, på ungefär samma sätt. Så eh, där finns inte någon direkt krock där heller. Så vad presenterar den här filmen egentligen? Det, det är ju mer ett, bara ett, ett fantasifullt äventyr som från en lite billigare barnbok som bara berättas lite hastigt och lustigt. marsianerna vill att julen ska komma till mars så därför ser de till att det gör det. Och bara det fantastiska att eh, det är på en annan planet, det, det får vara det, den lite extra kryddan i historien här. För ja, jag har svårt att se någonting eh, annat i den här filmen. Men Pavo, visserligen må de ha samma maträtter som på jorden, men de äter ju dem som piller. <laughs> ja. det. Märkte du inte det? Det är ju så annorlunda och så omänskligt. Mm. Oh, det är väl helt annorlunda och en helt annan kultur. Och de har ju antenner på huvudet. Visserligen är det hjälmar de har på sig så de, de går ju inte fullt ut där heller. Men, men de har fortfarande antenner på huvudet. Och en, och en stor slang av någon obegriplig anledning. Men, men den är där i alla fall. Och ja, ansiktsbefärjningen kan jag inte riktigt säga någonting om, för den håller jag med om, att det ser väldigt intressant ut. Men, men för all del, de försöker åtminstone. Nej, de har inte etablerat en jättebra kultur här. De försöker åtminstone och jag antar att de tycker att ja, för att barnen ska kunna förstå och hänga med så får de inte vara alldeles för annorlunda och visst för all del. Men de kunde ha lagt ner lite mer energi lagt ut lite mer pengar på dekor och rekvisita men, men det som finns här, det, det, det fungerar ändå till stor del och det synkar ju bra med historien kan vi väl säga. Sen sen historien i sig ett litet frågetecken därför ibland så, så är det väldigt bra ibland är det riktigt skrattretande och väldigt ofta sitter man med ett litet frågetecken och undrar hur tusan tänkte ni här egentligen men, men de försökte och det är väldigt charmigt fast om det är charmigt på ett sätt som kompenserar felen det återstår att se ja alltså det, det, det är svårt att, att bortse från, från skärmen här för hur taffligt det, det än må vara så, så finns det en, en, någon speciell atmosfär här. Jag vet inte om det är för att de inblandade i det här projektet inte riktigt har har tagit filmen på allvar och liksom det här skojfriska naturen att haha nu gör vi någonting roligt av, av julfilmen och, och tar det till en helt annan plats och gör någonting tokigt av det hela. Att det, det, det är den fniskglädjen som filmskaparna har som har spridit sig till filmen. Det finns sådana scener då man verkligen kan tänka sig är det här allvar alltså? Det här är alltså tänkt att vara en seriös del av filmen. Verkligen. Det här ska vara skrämmande och, och, och farligt men jaha, det, det ser mer ut som det är en parodi på, på det ni försöker göra. Så man, man blir lite konfunderad hur, hur man ska förhålla sig till Santa Claus- The Martians. Men samtidigt alltså i, i sättet det är utfört alltså att de, de hymlar inte alls med eh, vad det är de håller på med och hur de har gått tillväga för att eh, filma det här heller och att bara det får eh, alltså ett leende att sprida sig på, eh, på mina läppar här. Och till slut så, så smälte jag faktiskt och bara tänkte att ja, det här var ju bara så skönt och så härligt. Ja oh, det är någonting man, man inte får, får se så ofta den här typen av film som ändå har, har den, den, här, den här glädjen och... Liksom, lite barnsliga naiva synen på saker och ting. Ja, det, det smittade av sig måste jag säga. Så fick igång barnet i mig i alla fall. Ja, vi kan väl säga att den här filmen är väldigt naivistisk i allt den gör egentligen. Från manus till dekor till skådespeleri och mm. specialeffekter och allting. Den... Den är väldigt naivistisk och den är väldigt spartansk i hur mycket den har med och hur lite och så vidare. Ska man vara kräsen och lite kritisk, manuset här är inte jättetjockt. Och dialogen är inte alltid jätteväl skriven heller. Vissa delar av den är väldigt travande, vissa kan man ifrågasätta direkt. Men samtidigt så, så görs det med en viss charm och en viss energi som gör att man... Man kan inte låta bli att skratta och le åt eländet. Det, det är det jag menar med att kalla det här en skitfilm eller ej. Därför att i vanliga fall så... En skitfilm är en skitfilm. Den är skräp rakt igenom. Men den här andas någonting som gör att man... Man kan inte låta bli att skratta och le. Och det är unikt faktiskt. Men innan vi går vidare så ska vi faktiskt ta en lite närmare titt på... Vad handlar egentligen Santa Claus Conquers the Martians om? Jo, barnen på Mars har blivit väldigt moluckna och apatiska. Glädjen verkar ha försvunnit och deras föräldrar är oroliga för sina barn. Allt som ungarna verkar vilja göra är att sitta och titta på tv-program från jorden där det börjar att lacka mot jul. Marsianerna får för sig att det bästa sättet att höja barnens humör är att fara till jorden och ta med sig den glädjespridande jultomten tillbaka till Mars. Sakt och gjort beger det sig till Nordpolen och kidnappar tomten. Men det är inte alla marsianer som tycker att det hela är en god idé. Att den stolta krigarkulturen på Mars ska förgiftas av leksaker och annat daltande är det vissa som protesterar mot. Så medan tomten försöker att sprida julstämning på Mars så i scen sätts det en komplott för att göra sig av med jultomten och hindra den smittosamma glädjen från att sprida sig över planeten. Och där har vi handlingen i ett nödskal. Marsianerna får för sig, vi vill ha tomten, de åker till jorden, de kidnappar tomten, de tar med honom till Mars och saker och ting händer på Mars. Mm. Det är väldigt rakt på sak. Där är inga större överraskningar. Det, det går ungefär som man hade förväntat sig. Men de har lyckats trycka in ett par små överraskningar här och där. Men generellt kan man väl säga att filmen bjuder inte på någonting... Ja, i ögonfallande bortom mallen. Det, det är en ganska standardiserad barnfilm från 60-talet. Och har dess fördelar, dess nackdelar och dess... Eh, Ja, naivistiska skådespeleri, för inget annat kan vi väl kalla det här. De, de har mycket entusiasm i det de gör. De försöker verkligen leva sig in i rollerna, men samtidigt vet de inte riktigt vart de ska ta rollerna. Mm, ja, det, det känns väldigt... Eh... Vad ska man säga teatraliskt eh, emellanåt. Så att eh, det hela är bara en filmad eh, amatörpjäs lite grann i, i framförandet här. Mm. Och eh, vissa går ju överstyr med sitt agerande och, och verkligen försöker vara eh, övertydliga i, i det de presenterar. Och mm. vissa andra... Ja, de, de agerar inte alls utan de bara säger orden som står i manus i stort sett och sen får det bra bra med det. Och inte någon av, av de skådespelarteknikerna fungerar så väldigt bra i en film tycker jag och kombinationen av dem det är... Lite extra spännande faktiskt. Det skapar åtminstone lite, lite dynamik där. Man, man vet aldrig vad man bjuds på när man träffar en ny, ny karaktär. Så bara det gör det lite intressant. Men ja, det är ju inga höjda prestationer här inte. Det är det verkligen inte. Förutom kanske titelfiguren får jag väl ändå säga som ändå kändes väldigt tomtig av sig och lite småmysig och ja, det presenterades på ett, på ett skönt sätt. Det var inte utan att man, man kände lite julstämning när man fick stifta bekantskap med tomtefar i den här filmen. Vet du vad, när du sa teatral så kändes det helt rätt. Här är ordet som beskriver det mesta i den här filmen faktiskt. För det är väldigt storslaget samtidigt som det är väldigt återhållsamt och det är den konstiga dynamiken som man inte riktigt är van vid att se i film åtminstone inte modern film och därför så känns det väldigt underligt när man ser det i den här filmen. Samtidigt är det väl det som bidrar lite till den här bizarra, mysiga, gemytliga känslan som filmen har. Men visst, jag håller med dig Tomten i den här filmen är ju en riktig tomte, han är så tvättäkta det bara kan bli, han är gemytlig, han skrattar, han känns bara helt rätt. Så här kan man inte säga något annat än att de har en full träff. och John Carl som spelar Santa Claus gör ju ett fantastiskt jobb men med det sagt så skulle jag ändå vilja påstå att tomten här är lite dummare än vad jag kanske hade förväntat mig att han skulle vara för hans reaktion på vissa saker är ett, är ett gemütligt lite skrockande och något absurt uttalande som får en att tro att han är, att han är lite efter med tvätten men, men för all del där det verkligen betyder någonting så är han där även om hans julklappsäck inte har alla julklappar Ja, jag förstår vad du menar. Att, eh, att han verkar totalt nollställd emellanåt och han, han bara kan skrocka förnöjt och, och gå med på saker och ting. Att han inte har någon koll på vad som för sig går omkring honom. Men eh, samtidigt är det en, det är en väldigt accepterande tomte. Uh, och det, det lite det jag uppskattar han. han försöker alltid se det positiva i, i saker och ting och uh, um, sprider glädje på det viset genom att alltid förhålla sig själv alltså förnöjd och, och uh, gladhågsen och alltid vilja locka alla omkring sig till att bli detsamma det, det, det, blir, ja, det, känns, det känns tomtigt <laughs> eh, jag har svårt att, att tänka mig Tomten göra på, på något annat sätt än eh, hur han presenteras här. Han, eh, han skulle gå med på det hela för det är ändå eh, barnen på Mars. Det handlar om att de har det svårt här nu. Så eh, varför inte när han ändå har blivit kidnappad, ställa upp och, och försöka sprida lite glädje på denna planeten här. Även om eh, barnen på, på jorden saknar honom att det är, snart är, är, är dags för honom att åka hem igen för att inte missa jordens julfirande. Ja, jag, jag, jag tycker faktiskt om det här. John Call, han han han hittar precis rätt här, även om man kanske känns något överförfriskad emellanåt i sitt agerande. Så jag tycker ändå att han har, han har charmen och pondusen här och, och bära upp den röda kostymen och skägget och alltihopa. Det, det, det känns helt rätt här faktiskt. Ja, han har nog nosat på glöggen kan vi väl säga. Mm. Men trots det du säger som jag håller med om så, så kan jag inte låta bli att känna att Tomten här har ett litet Stockholm syndrom faktiskt. För eh, han, han är lite för gemytlig mot sina kidnappare. Och där är vissa ögonblick där sanningen kommer i ikapp honom där han ser riktigt lidande ut där han verkligen hela världen rasar samman att ah, ingenting stämmer för honom längre men sen slår det tillbaka och det gemütliga är där men de sekunderna där han ser plågad ut det är sanslöst intressant att se faktiskt. Men som sagt, John Carl, fantastisk prestation här. Han gör det riktigt snyggt. Jag är riktigt nöjd. Där är inte så mycket vi kan klaga på. Och det som vi kan klaga på, det kan vi skylla på manuset. Och det är ja, lite speciellt här och där. Men det är underhållande om inget annat. Om vi ska gå vidare i vår rolllista så har vi ju Martianerna istället som är, ja, en uppsättning väldigt intressanta rollfigurer och då är jag generös med beskrivningen för en del av dem är sköna, en del av dem är helt okej okay, och en del av dem är... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Um, skvattgalna kanske en bra beskrivning. Men, men där är i alla fall variation på marsianerna Och det kan vi vara tacksamma för. För annars så brukar de i amerikansk film presenteras som ja, kloner av varandra. Här har vi individer åtminstone. Ja, ja vi har ju den gode, den under och den tokiga i alla fall att leka med här. Och ja, det, det är ju... Eh typ så man kan beskriva rollfigurerna och inte så mycket mer utan de har sin, eh, sin sak att göra och inget mer än så. Vi har ju eh, marsianernas ledare Kimar som eh, är orolig för sina barn och det är han som eh, beordrar och och hämta hem tomten därför och råda bot på det hela och och få Ordning på, på fortet igen hemma på Mars där så att eh, det, det sprids lite, lite ro över lägret och alla blir glada och lyckliga så som eh, jordmänniskorna ser ut att vara i, i tv-programmen där. Eh, det, är, det är hans plan att och, och sprida lite julglädje på Mars och det är ju vissa personer som sätter sig emot att det går helt emot det, det som mars står för egentligen. Här ska vi inte hålla på och omjäka med barnen och hålla på. Nej, det, det fungerar inte. Vi är ju vi är tuffa grabbar här på mars. Vi kan ju inte ha någon, någon röd liten gubbe som tomten komma här och, och skratta och förstöra allting. Det, det går ju absolut inte vägen. Så Kimar får ju lite, lite mothugg men han är ju en väldigt resonabel herre och Även om man inte får alla med sig så är han ju en, en god ledare, vad jag förstår i alla fall. Han, han vill sitt folks bästa och, eh, och försöker att få till stånd det, det bästa han kan för att, för att lösa situationerna här. Och, ja, det, det är väl det jag har att säga om, om Keemahar, men Leonard Hicks i, i rollen, han, jaha, jag, jag vet inte vad jag ska säga, han är, Ganska blek måste jag säga, det, det är inte mycket närvaro i rollen här utan uh, här känns det verkligen väldigt väldigt uh, uh, teateraktigt i, i agerande. Det ska uh, resonera längst bak till sista uh, raden i salongen när han uh, exklamerar vad uh, sättet han säger det på har kanske inte så stor betydelse men uh, orden ska fram. Ja, framskar de och han tycker om att proklamera, sen skulle jag vilja säga att vi böjer verkligen på definitionen på god här för vi pratar ändå om någon vars lösning på ett problem är att åka och kidnappa någon annan. Det, det kanske inte är det första jag tänker på när någon säger god roll här. Men, men han oh. tänker ju på folkets goda, han tänker ju på sin värld och då är han beredd att tänja på vissa regler och gränser. Så. Jag förstår var han kommer ifrån, han fungerar ju i ledarrollen på så sätt att han ska vara stoisk och stå för det som är rätt och säga ifrån när något är fel och så vidare och han fungerar men när jag förväntar mig en ledare så förväntar jag mig en hel del charm och en hel del övertalningsförmåga och det finns inte hos Kimar, han är... Han är, som du säger, ganska beige och lite småtråkig. Det, det enda som särskiljer honom det är att han har sin flådiga mantel som han går runt och sveper med och får det att se ännu mer teatralt ut. Men för all del, det, det funkar. Det är inget, inget katastrofalt, men det är inget hellysande heller. Då, då påstår jag snarare att skurken i dramat, eller åtminstone den marsianen som säger emot Kimar, det vill säga Voldar. Han har betydligt mer personlighet, charm och en hel del annat. Jag säger inte att det är bra, jag säger inte att det är snyggt, men jag säger definitivt att det är underhållande. Ja, det, det får man väl ändå säga. Han tar ifrån fotknölarna här och ja, han är ju så undvoldar att han har en mustasch också. Eh, så det, det saknades bara att han, han skulle ta och den lite grann medan han eh, avslöja sin plan och, eh, och tar tillbaka marsch från eh, Kimar och hans eh, messamhälle han försöker bygga upp där. Valdar eh, han är ju väldigt rak på sak och eh, tycker att nej det här ska vi inte befatta oss med och ta jordkulturen hit här. Nej det, det passar sig absolut inte. Bättre var det förr och vi ska återställa marsch till den storheten var en gång och vi ska börja strida och slåss igen. Så därför måste tomten bort illa kvickt. Och ja det, man förstår. Absolut, eh, hans eh, mening här och eh, han, han framför den ju verkligen så att det nästan till eh, slår in den i skallen på som en slägga för ja, han tar ju i verkligen så att det står härliga till och Vincent Beck han... Eh, Ja, han, han känns eh, som en skurk. Han, eh, han får verkligen Voldar att bli elacking här. Till en början så kändes det ju lite som du påpekar innan att, att Kimar var, var skurken här som ville kidnappa tomten. Men snabbt så eh, vänder man på det hela här vilket blir en liten twist i historien när, när Voldar eh, gör uppror mot, eh, eh, mot Kimar och, och försöker stoppa hans plan här för att eh, Eh, hindra jorden eh, och, och, och ta över eh, mars med, med sin julkultur och annat där. Så eh, det, är en, ja, det, det är enormt överdrivet med, med den här rollfiguren men eh, ja det, det, det är rätt så skärmigt här också så jag, jag har egentligen inte något, något emot det, det som man presenteras för här. Det, det fungerar faktiskt för, i den här filmen. Ja, jag saknar också att han tvinnar mustachen, men den är lite för buskig för det, så det är väl därför. Och ja, då är helt rätt. Alltså, det här är så överdrivet, men samtidigt så charmigt. Jag, jag gillar den här skurken, absolut. Han ger den här filmen den tyngd den behöver. Den behöver någon som är färgglad. Den behöver någon som driver det framåt och som inte bara... Ja, bäst lullar omkring och säger sina repliker. Den här killen säger då åtminstone som att han menade, även om det blir eh, riktigt, riktigt överskådespelat. Men med tanke på bästheten annars, det behöver den här filmen. Och jag hade inte velat se den utan våld då, Så eh, helt klart en eloge till Vincent Beck. Det är ingen stark eloge och i kontrast till många andra filmer vi har pratat om så är den knappt med på skalan. Men i den här filmen men med det här gänget ja då lyser han faktiskt ja det, det gör han faktiskt och all heder åt Beck för att han lyckas få igenom onskan i, i Voldar iklädd en grön kroppsstrumpa vilket <laughs> motarbetar honom enormt mycket måste jag säga för utstyrsen är ju Fruktansvärt löjlig här. Så, men ändå så, så får han det här att verkligen känna som en, en riktig unding. Och det, det kräver sin skådespelare i den utstyrsen, tror jag. Tveklöst, ja. Det, det är inte den absolut mest imponerande klädseln som de har, men jag tror att vi kommer att gå in lite mer på den i det visuella här. Men eh, om vi hoppar vidare i vår lista så har vi ju den, den dumme som du kallar honom, eller den galne, eller fåntratten, eller vad man ska säga. För vi har Dropo och... Jag vet inte om det var lag i Amerika vid den här tiden att alla barnfilmer var tvungna att innehålla någon som är helt galen eller som ska tramsa runt och vara en riktig clown, för det är vad han känns som. Där är inte många sekvenser i den här filmen där han agerar något så närt normalt utan det är galet, det är överdrivet och han gör grimaser, han har kroppsspråk som är helt bortom denna världen, vilket i och för sig förklarar en hel del. Och ja, det, det är svårt att sätta fingret på vad som gör den här rollfiguren så överdriven, mer än att den här killen tar de alltså med sig ut på rymduppdrag när han knappt verkar veta var tusan han har antennerna någonstans. Ja men till deras försvar, marsianerna så visste de inte om att de hade Drapo med sig för han hade ju in och, och lagt sig och sova i radarlådan av alla ställen på jorden så det, det blir lite ofrivilligt att de fick med sig den här eh, lata förvuxna ungen ut på, på sitt stora kidnappningsuppdrag eh, och ja därför går det lite gr grann som det går för eh, Droppo han eh, han har ju inte alla hönsen hemma i hönsgården han har eh, väldigt märklig syn på saker och ting han eh, Verkar vara lite smått rebelliskt av sig för han hyser inte så mycket kärlek till personerna omkring honom, de övriga martianerna här utan det blir väldigt snabbt som han börjar knyta band till personerna de kidnappar från jorden och börjar relatera till dem. Och han blir ju snart förrädaren bland martianerna som försöker göra det han kan vilket i sig är ingenting. Men eh, han gör det i alla fall för att försöka eh, hjälpa jordborna lite grann. Men eh, ja, the Dropout det, det är en, en märklig figur. Det är liksom ömsom clown och som eh, riktigt sinnessjuk skulle jag sen vilja kalla honom här också. Och Väldigt svår att tycka om. Han är verkligen... En person som gör allt för att göra så lite som möjligt verkar det som och han är det svarta fåret på, på Mars som eh, ingen verkar vilja lita på eller kunna lita på som eh, bara håller på med massa ofog och eh, försöker fly undan sina ansvar och allt möjligt sådant och eh, det Ja, Dropple ska ju ha en, en liten karaktärsark i den här filmen och hör och häpna. De, de lyckas faktiskt eh, med det hela också. Och Bill McCutcheon, han, ja, han, han hittar en, en, en viss skärm i, i den här figuren. Han känns inte helt otolererbar, vilket han egentligen borde vara tror jag. Det, det finns någonting i mimiken här och framförandet som, som sköter här som gör att det, det ändå känns hyfsat underhållande, åtminstone på sina ställen här. Att det, det blir ett litet leende hit och dit och från min sida, men det kan bli en, en väldigt enaverande rollfigur emellanåt. Ja, definitivt. Men jag tror att det beror till stor del på att den här filmen är så fruktansvärt beige och tillbakahållen som gör att, att hans galenskap harmoniserar och balanseras ut med resten. Det, det är teatralt och det är överdrivet och det är inte särskilt realistiskt och därför så kan man inte ta hans skådespeleri på särskilt mycket allvar heller. Man, man tar det tillsammans med allt det andra och då blir det bara en... En del av den galenskap vi kallar för Santa Claus Conquers the Martians. Och jag gillar Bills prestation här. Jag, jag vet att jag hackar på den. Jag vet att jag säger att den är galen och alldeles för överdriven och så vidare. Men det finns ändå en, en viss charm här. Och precis som du säger, han har en utvecklingskurva. Faktiskt hör och häpna. Han har ett slutmål som han ska uppnå. Och det är inte riktigt det man väntar sig faktiskt. Och när jag tänker efter så, är han väl den enda som har ett slutmål egentligen om man bortser från det faktumet att tomten vill tillbaka till jorden. Men det är inte direkt en utvecklingskurva, det är, det är bara en, en sak som måste uppnås helt enkelt. Ja, ja precis det, det är bara drop som utvecklas överhuvudtaget i den här filmen alla andra, de är kvar på, på ruta ett när filmen är slut, verkligen. Så det här verkar vara karaktären som de verkligen har fokuserat på att göra någonting med. Och det är alltså tokstollen i sällskapet. Så det är lite märkligt val, kommer lite från ingenstans, men det var faktiskt en, en ganska trevlig överraskning. Jag är väldigt oväntat om inget annat, men välkommet på sitt sätt. Jag, jag uppskattade det och det var underhållande att se, samtidigt som jag, jag kunde reta mig på att det inte fanns någonting mer som den här filmen ville uppnå. Men å andra sidan, man ska kanske vara glad att det fanns någonting överhuvudtaget, så för all del... Men med de nämnda så har vi egentligen gått igenom alla rollfigurer vi ska göra en, ja, analys kanske helt fel ord här. Det är snarare bara en uppradning om vad de gör egentligen. Men de är ju inte de enda rollfigurerna här utan där är ju några andra som är viktiga för historien men som inte det kommer så mycket egentligen. För vi har ju mars -barnen som är representationen av Mars alla barn och vi har två människobarn som marsianerna kidnappar medan de håller på att leta efter tomten därför att ja, vi, vi, vi vet inte var tomten är så det är bäst att vi kidnappar lite barn som kan ha den informationen och eftersom vi inte vill att folk ska veta att vi är här och kidnappar tomten, då tar vi dem med oss. Och Ja, de är ju som barn brukar vara. Jag skulle inte vilja säga att skådespeleriet är särskilt bra med de här två, men det är inte särskilt uset heller. Det, det ligger på en väldigt konstig mellanmjölksnivå som inte ger mig så där väldigt mycket. Det det är mer bara för att vi ska ha två barn där för att barnen som sitter i tv-soffan ska ha någonting att relatera till. Bortsett från det så kan jag inte påstå att Billy och Betty har någonting att komma med. Och detsamma gäller skådespelarna här för um, Victor Styles och Donna Comforti gör inte särskilt mycket med sina roller. De, de ser mest vilsna ut och de... Säger sina repliker som de har lyckats lära sig innan till, men det låter också som att de ja, säger en replik som de har lärt sig innan till. Där är inte mycket nyans i skådespeleriet, men jag är inte jätteförvånad faktiskt. Så jag är villig att säga att det är, det är okej, okay, men det är inte bra. Nej, man, man får väl acceptera det, det man ges här med, med ungarna i i den här filmen faktiskt. Det, det är inte bra, det, det är det verkligen inte. Det känns väldigt stelt och obekvämt när det gäller barnskådespelarna här, men ja, det, låt gå. Det, det, det går lite hand i hand med den allmänna tonen i den här filmen också, så det, det gör att man, man accepterar det lättare. Och det ja, är samma gäller ju för marsungarna som vi får stifta bekantskap med här. Om det inte är snäppet värre skådespel mässigt faktiskt att det, det känns eh, betydligt stelare och mer obekvämt men de måste ju också ha på sig de här förbenade kroppstrumporna och, och hjälmarna och allt möjligt eh, äckel eh, skulle jag vilja kalla det för och det, det kan inte vara bra för en, för en ung skådespelare att riktigt känna sig bekväm med att stå framför kameran när man inte har gjort det någon gång tidigare kanske och, och få det hela att se naturligt ut. Så jag har all förståelse för barnskådespelarna här eh, men eh, ja det, det är inte det bästa Eh, prestationen jag har sett i en film någonsin. Jag tycker att Bo Mar och Gurmar Mar som, som de här två figurerna heter de är, de är ganska intetsägande faktiskt. Och jag tycker så synd om barnskådespelarna här för de ser ut som att de väntar på att få en örfil när som helst. Det där är ett visst skräckslaget ansiktsuttryck hos dem när de står och det ska pratas till dem och så vidare. Det, det är precis som att man förväntar sig att precis utanför kamerans vinkel så står regissören där och hytter med näven. Det, det, det är bara en sån känsla jag får när jag ser den här och visst. Där är scenerna till och med de här två ser glada ut men de är inte många och de är långt in i filmen. Tills dess så ser vi dem i det här apatiska skräckslagna ja, tillståndet. Så jag kan inte säga att Chris Month och eh, Pia Dora imponerar men samtidigt det är som du säger. De är utspökade, de vet inte riktigt vad de håller på med och jag slår vad dem att regin till barnen här inte var den bästa heller. Nej, det, det kräver ju en hel del av en regissör att eh, verkligen eh, engagera barn i en roll och, och få dem att eh, verkligen agera ut och, och få det att kännas äkta. Eh, det, det är inte direkt som att, att ge regi till en, en vuxen människa. Man måste relatera till dem på ett helt annat vis och ja, det har man inte lyckats med här. Men eh, det hade jag inte förväntat mig heller. Så eh, det är... Det, det, det känns väldigt obekvämt att, att titta på, eh, på scenerna med barnskådespelarna. Eh, så det, det är tur att man, man har eh, lite scener emellan eh, dem där, där, där det är lite annat som man får skölja munnen med dem lite grann. Tveklöst, ja. Och om vi ska lämna skådespelarna nu, för jag tror inte vi har så mycket mer att säga där, så går vi till det som jag skulle vilja kalla en för tidig julklapp. För oj, oj, oj vad det visuella i den här filmen är. Ja, det är av en helt annan värld och mm. kaliber. För om vi börjar med klädseln, som du säger, grön kroppstrumpa. En cykelhjälm eller hockeyhjälm som någon har byggt in, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. TV-antennor och sladdar i papier som någon har målat över. Det, det ser väldigt bizarrt ut. Jag är villig att acceptera det just därför att, okej, okay, låg budget, de får göra vad de kan med vad de har. Hjälmarna är kanske inte det värsta i den här filmen, men samtidigt, det, det ser lite bizarrt ut. Eh, ja, det, det ser ju inte riktigt äkta ut det här med, med kostumeringen här. Det ser inte bra ut. Eh, det ser knappt ut alls. Det är bara så snabbt, billigt och enkelt som möjligt som de har tänkt här. Som. Det är bara att ta en hjälm, klistra på ett par skidglasögon, och en slang och antenner, måla fanskapet och sedan påskådespelaren och så nästa. Det är verkligen det tänket de verkar ha haft här. Ja, jag vet inte om jag ska älska det eller hata det faktiskt men jag kan inte säga alltså det, det ser så märkligt ut att alltså det, det blir ändå störtskönt efter ett tag. Vid, vid första anblicken så slår man sig bara för pannan och tänker åh nej. Men banne mig vid slutet av filmen så äh, kunde jag inte annat än uppskatta deras uh, fullständigt vanvettiga utstyrsel här. Det är <laughs> ja, det, det, det är snudd på, eh, på fantastiskt faktiskt. Där. Det, det här är... Eh, Billig B-film när den är som bäst känns det som. När eh, det de verkligen skriker efter ens uppmärksamhet och man nästan jublar över hur dåligt det är. Då, då har man gjort eh, det rätt när det gäller skitfilm. Eh, lika som marsianernas vapen som bara är någon billig leksak som man eh, klistrar på någon annan bit på. Och sen så målat och sen så är det färdigt. Liksom man bygger... Eh, allt när det gäller marsianernas utstyrsel och, och rekvisita och sånt på på det enklaste sättet som det bara är mänskligt möjligt och jag fascinerades och förundrades över hur de har gått tillväga här och Ja, um, bara nu när jag tänker tillbaka till Santa Claus Conquers the Martians så, så tappar jag nästan orden alltså. Det, det, är, det är någonting som nästan borde upplevas bara för det, för det visuella och för kostymeringen här. Det är, ja, det är verkligen sanslöst alltså. Jo, men det är en galenskap som går från illa till värre till värre till värre till vad tusan. För vi har deras kläder som är illa, vi har deras vapen som är värre, vi har inredningen på deras rymdskepp som är riktigt ögonbrynshöjande därför att de går runt och pratar om hur primitiv den mänskliga kulturen och teknologin mm. är, samtidigt som de har de absolut billigaste lamporna och elektroniska utrustningen som blippar i bakgrunden, som inte ser ut att höra hemma i ett rymdskepp och de spakarna de sitter och drar i de, de ser så fake ut att jag, att jag kan inte ta dem på allvar särskilt inte deras färgkoordinering men den rekvisiten som har med marsianerna som verkligen fick mig att tänka vad tusan är det här? Det är deras robot. För givetvis så har marsianerna en slags krigsrobot som de tänker ta till användning när barnen är olydiga och rymmer. Mm. Men det märks ganska tydligt att den var bara budgeterad att vara med i typ tre scener. Och därefter fick de pengar att röra sig på. Och den dräkten är... Ja det är inte den värsta i filmen för det finns en som är lite värre Men den är inte, inte, inte bra För det är ett hyfsat huvud på en kartongkropp Där någon har målat um, Ja, jag vet inte vad du ska föreställa Om det är en bandspelare eller högtalare Men någonting runt svart på bröstet är det i alla fall Och så fort någon bara går förbi honom Så vibrerar den här kartongen Som att den var gjord av kartong Ja, sen så några billiga slangar på armarna, och sen så bara måla allt lite, lite silvigt. Ja, det, det ser inte så äkta ut. Alltså, det här ser ju ut som ett barns teckning av en robot. Ungefär. Det, det har samma struktur. Så jag vet inte om de, om de har inspirerats av eh, deras egna barns eh, teckningar den har eh, skapats. Men jag fick alltså definitivt eh, den vibben. Det här är, är alltså en barnteckning som har fått liv. Och eh, jag chockerades när eh, den här roboten presenterades till filmen. För den, den kommer lite från ingenstans och sedan byggs det upp som ett enormt hot och så trädde den faktiskt in i bild och ja det, att det är högonbryns höjande det, det är väl att ta det hela snäppet för kanske det här är en smärre chock för systemet Och bevittna detta visuella mästerverk som är en, en kartongrobot och här kan jag verkligen ge en eloge till barnskådespelarna som faktiskt ser betydligt mer rädda ut än vad de borde vara inför den här skapelsen. De är väl rädda att skådespelaren ska ramla över dem när han kommer trampande för det, det märks ganska tydligt när han ska försöka kryssa i det fejkade polarlandskapet att han, han är rädd för att halka över precis allting så man vet ju inte vilka skador den här stackaren kan åstadkomma av misstag Men det enda som hade gjort att den här roboten såg mer fejk ut det hade varit om de hade klätt den i aluminiumfolie men fullt så illa är det faktiskt inte det som däremot är fullt så illa, det är den isbjörn de stöter på på Nordpolen, för eh, naturligtvis måste ju barnen råka på ett litet hot medan de flyr från marsianerna. och en isbjörn var väl den bästa grejen de kunde komma på. Däremot så var det kanske inte en lysande idé att hämta en dräkt som ser väldigt, väldigt fake ut och försöka ha någon ståendes på alla fyra. Det är väldigt tydligt att det är en k som står på alla fyra och morrar i den här dräkten för eh, den enda skräcken jag kände var skräckfascination. Ja, oh, det är en ännu mer bizarr scen alltså men... Eh... Den mest minnesvärda i hela filmen skulle jag vilja säga. Det är så tydligt en dräkt om man ser skarvarna för den här stela stora fluffiga isbjörnshuvudet som har munnen lite så sådär öppen på glänt så att den ska se lite farlig ut där med alla huggtänderna som är här. Och eh, lika så vantarna har jag för mig att man, man ser avdelat på och så där. Så att det, det är så extremt tydligt att det, det rör sig om en billig, billig, billig, billig direkt. Eh, och eh, det är snäppet mindre fasansfullt än den här extremt välgjorda roboten som eh, vi pratade om tidigare. Det här är, det här är bara ett gapskratt. Det är fullständigt sanslöst att de ens försökte sig på att lösa det hela på detta viset och försöka få det att fungera. Det, det finns inte en chans i världen att de skulle kunna få det här och, och verkligen fungera på, på allvar det var här jag verkligen började undra på allvar om den här filmen bara är ett skämt eller vad det är som håller på att hända för det här var det, det bland det mest makabra jag har sett i, i filmväg faktiskt Jo och saken är den att de hade så lätt kunnat lösa det här på ett annat sätt därför att de löser många av de dyra sekvenserna i den här filmen med att köpa in ja, så kallat stock footage, filmrullar som redan finns där någon har filmat saker som flygplan i luften, en raket som lyfter och så vidare. Sådant som filmas och sedan säljs till studios som behöver ja, fylla ut sin film på något sätt och vis. Och det finns en hel del sådant här. Och det klandrar jag inte filmen för alls. Det är en ganska normal sak egentligen. Och de hade ju lätt kunnat leta fram bilder på en isbjörn som morrar som de hade kunnat klippa till och sätta in. Jag menar isbjörnen syns ju inte i bild med barnen ändå så, så den här dräkten känns ju ganska onödig om man, om man ska se det så. Nu ville de väl ha den här billiga skärmen, eller så hittade de inga bilder på en isbjörn. Jag, jag vet inte riktigt hur de tänkte, men, men de valde den här lösningen i alla fall och valde att ha de här inköpta bilderna till andra sekvenser. Och vet du vad? Överlag så tycker jag att det funkar. Flygplan ska flyga runt och leta efter UFOT. De ska skicka upp en raket och så vidare. Det är helt okej. Okay. Men det mest bizarra här måste jag säga att när de försöker prata om hur de flyger runt det amerikanska flygvapnet och letar efter utomjordingarna då har de bilder på två flygplan som tankar varandra vilket inte är sådär jätteovanligt egentligen men, men det är en bild som inte riktigt synkar upp med det de, de pratar om i bilden. Uh, nej inte direkt men det, det var väl det som uh, var tillgängligt helt enkelt och, och det var trots allt flygplan och det var flygplan som uh, uh, de, de klippte in det, vad de håller på att göra flygplanen det, det spelar väl inte så stor roll det, det finns där sen får ungarna fylla i resten sådär det, det löser sig och ja, just inklippningarna av de bitarna det, det löses inte på kanske det, det, det bästa möjliga sättet här heller men jag kan låta det gå där också, det är inte långa sekvenser som man måste genomlida med, med det här stock footage inklippningarna det, det, det finns värre saker som vi har pratat om här också det Ja det, det, det sprider sig för allting känns ju så billigt så därför sticker väl det här bilderna där det faktiskt ser verkligt ut. Det, det sticker ju verkligen ut i, i resten av materialet här också. Som alla marsmiljöerna som bara är för att få lite djup rad på rad på rad av kartongkulisser som de har målat och ljusat till bästa förmåga. Eller kanske inte bästa förmåga men de har kastat ett par ljus på det i alla fall. <laughs> ehm, och de har byggt upp lite finuliga Mäcka gänger eller chauffräser eller vad det är nu de har konstruerat som ska se lite annorlunda ut där. Ja, låt gå, de har varit lite hittebohiga i alla fall när de har skapat saker och ting. Men alltså, det, det håller ju ingen som helst standard här i det visuella. Det hela är så väldigt skrattretande i, i det, det visuella som man blir presenterad för här. Med undantag för tomten även här som ser ut och, och fungerar som en, en riktig tomte. Allt annat bara känns som eh, ja, det, det billigaste hopkoket man, man kunde hålla på. De, de försöker verkligen koka soppa av en spik här tror jag. Ja, tveklöst. Men när det gäller tomten så vill jag ändå påstå att den bästa rekvisiten i den här filmen och den bästa miljön- det är ju tomtens verkstad för där känns det som att de la ner mest tid, mest energi på att verkligen få till stämningen sen är det fel i den här lilla tomtverkstan också som jag inte kan låta bli att påpeka men jag vill ändå säga det, att det, det känns ju helt rätt med den lilla stugan och de små träborden och tomtenissarna som man tydligen bara har två stycken utav så man får ju verkligen säga att de är överarbetade de här två killarna <hållandet> Men med det sagt, de presenterar ganska snart att en av de här två tomtenissarna de är involverade i de avancerade leksakerna och i deras rymdprogram och att ta fram de lite mer spisade leksakerna. Bland annat har de ju en marcian där som den ena har hittat på och som, som de skrattar åt att oj, tänk om marcianerna ser ut sådär host host harkel harkel. Det inte kan det väl vara så, hus, host, host, harkel, harkel. Och jag tycker att det är så skratträtande att killen som har gjort det, han står precis då och hyvlar en trälåda för att göra någonting väldigt primitivt. Så det, bilden talar emot sig själv lite, om vi säger så. Ja, du menar så, ja. Det, det, det är faktiskt sant. Och ja, tomten har ju utvecklat sina speciella tillverkningsmaskiner här också som ska... Ta och producera eh, julklapparna för att hjälpa dem lite på traven när de trots allt bara är två nissar. Och eh, den tar han ju med sig till, till Mars här också och lyckas återskapa och börja producera eh, jordleksaker åt marsianerna där också. Så att det, det tyckte jag också var, var lite märkligt att... Eh, det inte finns speciella leksaker som marsbarnen vill ha utan de, de försöker pracka på de stackars marsungarna för, för våra saker. Jag, jag förstod inte riktigt hur, hur det gick till där heller att det, de borde väl ha egna saker som de önskar och tomter borde väl kunna producera det där också när de ändå har tillgång till den avancerade marsstekniken där borta. Jo men de introducerar faktiskt ganska tidigt att på Mars finns inga leksaker och mm. det finns inga spel och det finns ingen fritid. Man är en lillvuxen som ska lära sig hur saker och ting fungerar och där tar det slut. Så jag kan se genom fingrarna där för de har inte riktigt utvecklat Marsleksaker ännu och Tomten är ju bara van vid att göra människoleksaker så mm. Mm. det var väl inte det största problemet egentligen. Men jag, jag håller med dig, det är lite kom... Där, och det är ju till förmån för tittarna inget annat. Men med det sagt, mycket konstig rekvisita finns det här, många udda miljöer och många insparade pengar och billiga alternativ finns det. Men trots det så, så lyckas de bibehålla en del charm. Men jag vill inte säga att det är någon skärm i vare sig klippningen eller ljussättningen. För det, det känns också extrem budget här. Man gör bara precis det som behövs. Och samma sak gäller kameravinklar och gäller... ja de få specialeffekterna som finns här, det vill säga att när de har filmat en raket som de har tänt i änden med ett, ett ljus av något slag som, som de försöker få att se ut som att den flyger på natthimlen, inte särskilt övertygande. Det, det är många fel och brister och jag tycker att det känns ja alldeles för dåligt för sitt eget bästa. Då, då är väl den, den lilla räddande ängeln i det här sammanhanget den klämkäcka lilla melodin som de har hittat på. Ja eller hur alltså det är väl det mest välskrivna i den här filmen. Det är jullåten som de framför i början av slutet på Santa Claus Conquers the Martian. Hooray for Santa Claus! Där, där kände jag faktiskt att eh, foten börjar stampa lite grann i golvet och man börjar nynna med i, i låten och jag den fortsatte faktiskt lite grann efter man var klar med filmen också. Så hade ja, lyckats lyckades de faktiskt få till en, en bit som eh, lite fick in på eh, det humöret man, man skulle vara där. Så att det, ja, jag tror det gjorde mycket också för att, att sätta rätt ton på filmen och, och komma in i rätt stämning för att kunna anamma det som kommer skall med Santa Claus Conquers the Martians och ja, just den här låten den, det, det är nog det, det bästa som kommit från den här filmen Ja, jag håller med dig och då undrar jag nu är vi i stämning nog att kunna ha några sluttankar om Santa Claus Conquers the Martians har vi något gott att säga har vi mest negativt och kommer vi bara att få kol i, i år <laughs> Ja, det är väl inte utan efter våra tankegångar här för Ja, Jösses Amalia alltså. Det, det, det här var det var inte en bra film. Eh, det finns inget som helst liksom, produktionsvärde i Santa Claus Conquers the Martians. Scenerierna och kostymerna är så taffliga och simpla. Storyn håller ungefär samma nivå. Skådespeleriet är ja, egentligen allt möjligt. Det är överdrivet, underdrivet, det är teatraliskt och ibland helt obefintligt. Eh, det här är en, en skitfilm som sig ihop för en så billig peng som det överhuvudtaget var möjligt. Men det är ändå svårt att bli förbannad på den här filmen. Den är så, den är så naiv och oskyldig på något vis. Man, man himlar inte med att det här är en B-produktion. Man verkar nästan till vara, vara stolt över hur billig den ser ut. Och Ja, även om den är lite seg och, och fullständigt menlös så finns det en viss charm här. Filmen är befängd, ja, men den kan ändå vara lite småmysig ibland. Det är en film för de yngre tittarna och ja, så, så många gånger tidigare så bryr man sig inte om saker som estetikberättande och ja, filmhantverket i största allmänhet när det gäller barnfilm. Man, man har en övergripande premiss och inget mer. Det som presenteras gör man så enkelt som möjligt. Och sen får barnens livliga fantasi fylla i resten här. Och ja, barnet i mig fick verkligen arbeta för att fylla i tumrummen och skavankerna här. Och banner mig om det inte fungerade. Är man förlåtande och öppenhjärtlig när man ser den här filmen så kan Santa Claus Conquers the Martians bli en riktigt underhållande upplevelse. I alla fall en säregen sådan. Det, det är inte en <laughs> film som man sveps med i och som riktigt fängslar tittarna men det är en småskärmig liten julsaga som om inget annat bjuder på en mysig tomte. Jag har ingen aning om vad all science fiction smörja har att göra i en julfilm egentligen. Jul och rymd, ja det, det fungerar kanske inte så väl tillsammans. Och det, det smått, självgoda animeningen som, som vilar över Santa Claus Conquers The Martians. Det, det kan också stryka mig lite mot hår så här, Men ja, det här är långt ifrån den värsta filmen som jag har sett. Det är en helt okej okay rulle att ha igång lite i bakgrunden medan man julstökar lite där hemma Santa Claus Conquers the Martians är inget speciellt som filmupplevelse men ja det är ändå där lite smått julmysig och harmlös och jag kan faktiskt uppskatta den här typen av skitfilm om den görs på rätt sätt och det har det lyckats med här Åtminstone tillräckligt för att jag ska vilja sitta och, och titta klart på Santa Claus Conquers, The Martians. Så jag ger den en chans. Du kommer säkert att få dig ett par goda skratt och en liten dos julstämning utav det hela ändå. Ja, julstämning är den ju faktiskt full av. Jag kan inte säga någonting annat. Och produktionsvärdet, det är i botten. Det är inte mycket här som, som ser exklusivt ut. Men precis som du säger, de är väl medvetna om det och de försöker göra en grej av det istället. Och i vanliga fall så hade jag sagt att det var en fullständig katastrof. Men i det här sammanhanget till den här filmen Vet du vad, det fungerar faktiskt. Vi har gett en många hårda ord under det här poddandet och jag står för vartenda ett av det därför att det, det är många fel här som man verkligen kan klia sig i håret och undra hur tusan de tänkte. Men slutprodukten är, ja, den är så naiv, den är så barnslig och den är så skärmig att jag kan inte låta bli att tycka om den. Det här är en riktigt härlig skitfilm att titta på. Missförstå mig inte, skådespeleriet är träigt och teatralt, effekterna är skrattretande, dekorerna är nästintill obefintliga och där de finns så är de ja, så billiga som de bara kunnat komma undan med. Men de försöker inte dölja det, de försöker inte komma undan med det. De vill berätta en historia och jag får nästan lite Edward här. Att det är inte så mycket detaljerna som är viktiga, det är historien. Och historien är så bizarr, så galen, så annorlunda att jag inte kan låta bli att njuta av den trots det taffliga skådespeleriet. Det är många fel här, det är inte mycket som stämmer men trots det, charmen och den udda genren gör att Santa Claus Conquers the Martians är en riktigt härlig skitfilm och vill man ha något annorlunda att titta på till jul då rekommenderar jag den här varmt. Förvänta dig bara ingenting av kvalitet för det är det inte men det är en och en halv timme utav en väldigt bizarr upplevelse. Ja, och lite bizarr julstämning. Det, det kan man behöva ibland. Sådär. Lite, lite off, lite, någonting eh, lite annorlunda som eh, jag kanske inte är eh, som all annan eh, julfilm som man matas med vid den här tiden och som man är så trött på för det har presenterats gång på gång på gång på, gång på igen. Det, det här är någonting annat i alla fall. Och jag gillar man eh, lite, lite skitfilm så, så får man precis vad man behöver vid den här tiden på året tror jag. Och vill man ha en liten rekommendation till så skulle jag helt klart rekommendera att kolla upp Mystery Science Theaters variant på den här filmen. Där man har alla kommentarer och alla åsikter som haglar under filmens speltid så... Vill man inte se den i sin rena form, då finns den formen också. Och båda två går ju att få tag i på sätt och vis, hust, hust, harkel, harkel. Det är ju bara att söka på saken, hust, hust, harkel, harkel. Med det sagt så uppmanar vi ju ingen att göra någonting som man inte får. Vi bara säger att det finns ju möjligheter, hust, hust. Ja, det är sant. Men eh, Santa Claus Conquers the Martian- ska ligga under public domain nu. Så eh, där har man ju lagen på sin sida, åtminstone. Ja, det har du ju faktiskt rätt i. Men, men ändå, jag, jag vill ändå understryka- att det man gör, det gör man på eget ansvar. Host, mm. host, host. Och med det sagt så lämnar vi tomten i rymden- och söker oss till tomten i en lite mörkare historia- eller ja, kanske inte tomten i sig utan en lite mörkare figur som figurerar runt tomten som eh, ställer till med en hel del eh, hemskheter och jagar dem som kanske inte har varit de snällaste pojkarna och flickorna under året. Ja, lite antitomte ska det bli här nu istället och vi går från den här barnsliga glädjen till det, det dystra mörkret, vi ska se den mörka sidan av julen och vad som kan hända om man inte är en snäll pojke eller flicka, vad som kan hända då och vad det är som figurerar i mörkret i juletid. Och jag misstänker att efter att ha sett den här så är vi nog väldigt desperata bägge två att försöka vara på Tomtens goda sida. Det jag känner till om den här figuren sedan tidigare kan få håret att resa sig och jag vet inte alls hur det kommer att bli i den här filmen. Jag har mina aningar, jag har hört ett och annat men jag har hållit mig ifrån den fram tills nu att vi ska titta på den för den ska vara en så... Jag intensiv och ny upplevelse som möjligt och jag misstänker att jag kommer att få valuta för mina pengar. Ja det får man verkligen hoppas. Jag har väntat länge och väl på det här nu ända sedan filmen släpptes i våras har jag för mig det var och jag direkt föreslog att vi skulle ta upp den i podden här för att snacka lite om den men då fick jag banna mig vänta till jul och ja det är ju helt rätt period att ta sig an den här filmen tror jag också så jag fick slå band på mig lite grann. Jag ser väldigt mycket fram emot nästa vecka och få sig både lite jul och lite skräck samtidigt. Ja, ja, det är en kombination som jag verkligen kan digga. Men då stiger vi ur våra rymdraketer och gör oss redo att slå oss i kamp mot mörkret och de makter som lurar där i juletid. Men eh, tills dess.